qauluhu yahtaju lit itu akhir bagi bait yang pada kata wada'du al-'ilmu bi at-muhaddamu yanhaaju lit-taqbi qauluhu katanya katamu fa Al Dia kata berhadap ia Berhadap kepada menerang Ataupun kepada menyatau Ilmu tahu dengan usul ugamu nah, Tahu dengan asas ugamu itu Berhadap ia kepada menyatau Kemudian perkataan Maksudnya mahi yahtadulid tabi'in ini maraduhu bi zalika tuju'u tujuan ya, tujua al dengan demikian Dengan isa binna thammiyan binna qawl yahtaju li al-tabyi'i ini tuju'a ialah ya, ilalah bayan sababil amili lahu <tuh <-tuhu> na no, menyatakan sebab yang menekan ia sebab lahu aken ya aken muthnah, mankan? Ataupun pada wabah ini, manzumati. Ataupun hantar kenyang membuak dan ake ini naza ni, yang buat naza nama mata jauharat jauharat itu lagi. Sebab yang mensterio atau buat di usuludin ini pada nyata ilmu usuludin. Doa kali ni tidak yang lainnya lain daripada usul ini makna masa jaharah dia ni dia buat ilmu usul ini tidak yang lain, apa lagi lain Minal ulum daripada segala ilmu ilmu ha, sebab dia kata ilmu ni ilmu yang bahagia kepada menyata pada menuju akhirat kenapa ha, dia kata gitu ada sebab lah maka saya kita <coughs> Jadi tak kalah dulu masa alim meratasan dulu ialah banyak kaedah-kaedah falsafah masuk nak mencemar. Dia pengen nak mencemarkan akidah Islamiah lalu ulama bangun menahan. Halal itulah dia kaedah falsafah jadi banyak tertibah kata-kata. Kita wak banding nak kepercayaannya banyak terjapok orang yang banyak pengaruh. Pengaruh, pengaruh ikayat seperti so, kalau kita kata di zaman kita juga Pengaruh fikiran barat ha, Zaman kita ni. Ha, Dia panggil ideologi Gak-gak panggil tu fikiran tu Fikiran ni nak merusakkan dalam hujammu ha, Maka terpaksa kena Mempertahankan dengan membentarkan Paedah dan penambul menerang Menerangnya begini Menerangnya begini ha, Jadi terpaksa kena ambillah itu silap yang dilempat yang dibawa oleh ah, pihak yang nak merosak. Ha ni ulama buat belato, lalu tu dia kata ilmu usuluddin ni ilmu dia bahaya kepada menerang. Ha kalau sudah jadi selama buku, tu. tengok pada zaman kita tu, ha ah, afidah muttabbiha termasuk. Ha tu dia. Dan dia pancarkan afidah khawariq pun masuk. Ha macam-macam dia. Jadi bahaya kena menerang ah sebab tu dia menjadi terpesa Tanya Ah terpesa-pesa Itu dia banyak pihak dalam pengelola kempen. Ani dia bab seterusnya kita datang. Ah Muhammad يحتاج Tujuan, tujuan dia boleh dia buat nazam dia ni pada cara ululuddin tidak yang lain daripada segala ilmu. Ni. Tujuannya nak menulisk wa dhamiru hi yahtaju sada dan bermula dhamir ayu dhamiru mutasatiru di dalam yahtaju ha yang kita dengannya hu kata ha fa'il dhamir mutasatir haruf tadinya huwa ada sebagian ha sini yahtaju berhejak lah. Ha, kalau kita nak ha, nak baca pakai yang mustatih jumlah tak saya kata berhajaklah kepada menerang mana ha, apa yang domen kalau sedih bunyi iya ha, tapi oleh kita dia jumlah dah dia jumlah siyah domen mustatih dia jumlah dah dia tak-tak mustatih ya. ha, dia boleh kita jumlah selalu so kata anak Zai jumlah ha. <coughs> Zai itu telah datang cukup saya so, kata iya sebab harap dia tak ada. Ya, ahuah. Zaidun Jaya. Zaid telah datang. Kalau itu Zaid yang tak Telah datang tu korban. Jumlah. Jumlah mana? Se'e telah datang. Telah tu makna mati. Datang tu makna se'e. Ada, Paham mana apaan dia? Mustafi dah datang tu. Gede kiyo. Haa. Nah, dia tak nak main lagi. Ini matutnya ke atas tanah. Tapi bagi kita jumuh Zaidum jahat Zaid Telah datang Ia maris Ya'dah Tak ada mustatih Haa Nasi tu tak Hari paham malam Haa Kita besar tu Nah, Tak ada, tak ada Selalu Kedirnya gua Takdiruhu Kuah ha, Nah Hmm Zaidum jahat Tak kedia Dia Kalau gitu Dormek dalam Yastaja tu Dia kata ilmi minna annahu raji'un ila al-'ilm wa al-dhamir fi yahtaj huwa al-dhamir al-mutashabir fi yahtaj min al-'ilm min raji'un ila al-'ilm dhamatukum bali kepada al-'ilm wa ba'du fa al-'ilm bi asl al-din fa pati datang muhattamu ya apa ia al ilm ha ya dabam me nak klik pada ilmu tapi klik pada ilmu pun la bi ma'nal idraki bajak klik ke ilmu tapi bukan ilmu makna tahu dah bukan hak dulu Ya ha, dak ilmu mana idraku chain alah ma huwa lahu Ala alama huwa alahi alama huwa bihi ha tu tu ilmu tu jumlah makna tahu tu patu ada lagi ilmu makna qa'idah, ilmu maknaan yang kita duwin. Ha kemudian pada kata fal ilmu tu, waktu ilmu makna tahu sebab dihukum dengan dah tahu wajib. Tahu tu wajib. Tahu dengan usul agama tu wajib. Ha tu ilmu makna tahu. Manakala berhaja ilmu, ia ya, ada ya, ke ilmu tapi ilmu itu bukan makna tahu dah. Kena baca makna lain. Bal bi makna al-fannil mudawwan. Ha kena baca ilmu dengan mana kan bagi ilmu jadi jadi foi jadi jadi tadwinkan ilmu ialah ilmu sebab so, kita ni ilmu pun kita ni ilmu nahu, kita ni ilmu tu ha, kita tak ilmu besaq ada banyak ha, pan mudawin ah ha, ilmu maknanya tu berhaja ia ya ilmu ilmu wan al-kamm mudawin ilmu hak bila dituliskan dan jadi kitab dah ha, ah hak tu berhaja kepada menerang mm ada wala kith ay yakun ad dan sah juga bahawa adalah dhamir itu dhamir itu dhamir al-muttatir fi boleh juga dia kata dhamir itu 'aidan li asli ad li asli boleh ada kembali bagi kata asal ugam sejak kita boleh tak ni kita dah kiyor kata aju, berhajat, ya haju berhajjah ia ya, ia ilmu dia tak boleh juga kita rajak sini Berhajat ia ya, ia ya, asli ah tu dia dia kata boleh dhamir tukum balik tu wa yasihu an yakuna ad-dhamiru al-mustatiru fi yahaju du jadi khabaru yakuna ay yakuna fatul li asli bid disebut kata a ah, asli lais a ah, idan li asli lalik. ah kerana dia buruk rapak dia rapak dah tu napa nak disebut alil ah a li asli makna ail sani ail sani melafaz di usuluddin ah makna klik kepada usuluddin makna satu bagi ilmu yang dinamakan usuluddin ah kelik gitu Nah berhajat tabiin ila tabiin lemahnya ilah berhajat kepada menerang apa mana tabiin tauhidu nah, tabiin wat tabiinu ialah at tauhid mana menerang menyato hmm. sebab pula ya, boleh berhajat ini pan kepada menerang menyato an jawa ha, yakini wa inna <tabiyin lai> najahad <mahtajah> alfanu <-dhansi> Dan sesungguhnya Istiqnah hukun Istiqnah uh, bayan Istiqnah bayaniun yun Jawabun amma yuqad Seolah-olah uh, tanya yu. Dhanuh no, boleh datuk ilmu ni berhajar kepada Menyata-menerah Jawabnya Wa inna, ma, wa inna mahtadah Datuk titik si Wa inna mahtadah jahadul bani Dan sesungguhnya Berhajar oleh sinifan Aifan usul di Barhaja mustadi bila tablin kepada penerang itu ialah li kerana bahawa sunnah suami ucang Lama reda. Lamma hadats bila wasah lamma hadatsil mubtadi'ah ba'da al-khamsini Tak tak kala timbul. Tak tak kala muncul. Ha nah, tak kala timbul oleh fuq mubtadi'ah. Ha, firqah ha, segala firqah yang mu ah. Ha, tak salah timbul kuat-kuat mu bersedia kemudian daripada lima ratusan tahun hijrah ha, ia bermaksud dalam kurun, kurun enam ha, berlaku dalam kurun enam ha, tak sekali tak salah timbul kuat-kuat mu bersedia kemudian daripada lima ratus tahun ini payah masuk kurung khalas. Ha oleh oleh kemudiannya ni ketika itu buat wasiat radidanuh dan banyaklah oleh bangsa mereka itu, mujadalah banyak sekali berdebat, pahah banyak sekali orang itu. Ha, ah kita kata di zaman kita ha, Puluhan tahun dia dulu. Ha, dalam dua Ah dalam dua puluh tahun. Ah ha, tu tengok tu hebat kata saya. Ah sebenarnya pemahaman itu macam-macam ha, tu, hebat. Ha, kena duk perhatikan Itu ha, dia faham Akidah suhaib berjihak Akidah ha, suhaib bertempat Itulah ha, berperhatikan Itu hmm, dia ha, Di mana kata semaka Semaka hmm. <coughs> Jadi Berlaku banyak Banyak oleh bahas mereka itu Jidal mereka itu mubtadi'ah jangan pada mana puak apa yang ada dengan mereka. Watasra jidaluhum de banyak bantah mereka itu mubtadi'ah ma aqulana bil ikhlas. Itu ulama-ulama Islam. Ah ha, al ulama warasatul anbiya bukan. Okay. Dia waris maka ilmu dari nabi. Bila orang nak mengkhianat nabi dia bangun pertahanlah. Ah demikian. Ah ha, ha, sebab tu kita mengaji ni kita tidak nak tigur ya kita mengaji nak perhatikan kita nak utah yang akidah kita, nak betul cara hati kita jadi dia boleh beri penerian kepada orang yang nak tahu di sampai itu orang mahu nak mengkhian nak, nak berusak mesti wajib nak mempertahankan tak ada nak satu cara hmm. jawab saya ke berapa tak ada nak. nak pertahankan nak menjaga kesucian agama, kesucian akidah tu. Tak kira jadi apa, jadi apa tusuku. Tu, tu. Ah ha, nak pertahankan tak ada kira. Ha, ah sebab kita nak bawa mati. jadi hmm, dia dia nak dia di dunia. Dia saya tak ada dunia, ya nak selalu akidah nak bawa apa mati jadi dia nak mati ataq akidah yang bersih. Ada ha, mau nak macam mak mesti baju kita tak pakai dan mau nak longoh gerah. Ah ya. ha, tu dia. Sat itu. Ah tu masalah. Ah, Hai, pertama kita kenali bahaya kita dulu. Nak dia dengar bagai bagi alat ilmu tu sama itu. Ah, ha, lalu tu berkatalah berlaku bidal ma'ulama'il Islam, pokok-pokok ulama Islam qablu Allah Ta'ala. La mutulah katanya tak kalau tumbuh mereka itu dia banyak perbahasan, dia mesti dia punuk, dia kena bunuh istilah. Tengok tu apa kita kata selalu kada kada dia nok, dia nak kejatuh oranglah. Ya kita kena hafal habis weh apa awak ni nak? Apa yang ngarabai? Nombor tu, nombor tu, Ketua nombor tu, kata nombor berapa? Haa, dia nak begitu, nak terkalau ni, Bukan nak terbina sedap. Dia nak terkalau ni, dia nak mencuri ke, oh ya gitu ya, Jadi dia. tapi sekali-sekali Sejauh dia, dia tu, geruk, Kali geruk tu, si, haa gitu. Haa, tapi lepas tu dulu lah, Jangan nak buang mana? Hmm, lepas tu, kemula, Dia nak gitu. Hmm, tu dia. dia.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 pok guna atiau ha, ah ni kita boleh tengok masa yang lalu masa yang lampau kita boleh tengok ah ha, tak ada jauh lah kita tengok masa kita, kita boleh tengok berapa banyak mengenai nya ah ha, terdapat nya meleter nya macam-macam bok maknanya ah ini akil daripada serangan azab Ilahi nah sebab tu ulama Bani dan mana-mana salah -mana -mana -mana mereka tu timbo banyak awradu thubahan. Kita tanya dia. Mendatang oleh mereka itu buah mutadi'ah. Ha jawab lama. Ha, mendatang oleh mereka itu buah mutadi'ah. Ha bukan lagi. Ha tengok ke depan. Lamma hadatatu awradu thubahan. Ma hmm. mendatang oleh mereka itu asyabi berapa kesamaran? Ala ma qarrarahu al awailu Atas barang yang telah mentakir Yang telah menetap Akhirnya barang oleh orang dulu-dulu Jadi oleh ulama' ni akan nak cek ke al-awal Kau kita dah kajak, kajak kita dah Kita nak suruh orang dulu Orang ha, dulu jadi maksudkan ulama' Hak jalan, suruh jalannya dulu ha, Tapi mereka mendakwa kata Hak dia, hak dulu Muka hak dia, hak nabi, Orang ada mulai ulama' ah, mana dulu Dia ya, tak nak pusing selimuh Nak berjadik ibu Kalimatul ha, haq uridhabih al-batih Ah, tu dia perkataan yang sebenar tapi murak tu batin. Ah, perkataan yang sebenar murak batin. Hanya takut sekali Lalu mana kita mendatakan Ki, beberapa jumlah? Si, ah, tengah ramai tak dapat jadikannya. Ia yang ada mesti bertepat Tak terima yang ada tak bertepat Tak terima yang ada tapi tak berjiwa. Si buatnya nyok dia tak. Anak aliran oh, mandor kita nak tanya. Di mana tempatnya? Dalam perut ibu ke di luar perut? Ketua dia jawab tidak ada dalam perut ibu. Kalau ada tak panggil mana. Kalau itu tak ada dalam perut ibu di luar perut ibu. Perut luar apa tak ada. Kalau tu dalam apa tak ada. Luar apa tak ada. Menunjukkan anak tu tak ada. Habis dia kata-kali yang ada tak terima tak cepat. Nidik betulkan dengan makhluk. Dengan penawatan. Kalau kita cakap makhluk, kalau lah dan dia berkata خالق المخلوقات سبحانك hadir ini yang apa maknanya oh ini apa maksud kata itu dalam perjanjian kita hadir ini kalau katanya sudah ada ada tu kenapa ini masalah itu faham dia balik sudah apa ni apa mudah telah apa nama sejarah anak mungkin bahaskan barang yang telah takrir tanya ulama-ulama yang dulu oleh oleh zaman kalak dulu, ah, wah kalak tu, yang mereka ini capu jauh katakan Apa nanti capu tak sama istilah saman itu, jauh kayu hmm, berapa batunya, jauh tidak tak menjadi capu. Anu capu ni, ah, begau anu tu dia merasa tiada berapa sebahagai capu jauh mereka itu akan sih satu akan itu Segala semah. Tiada aku dikehendaki dengan bahwa hidup saya satu je pun. Aku dengan sebanyak dan dari dengan yang banyaklah daripada pendak yang saya satu ya saya tak jadi baca pada ilmu hal apa pemikiran orang dulu, pada nabi lagi alaihi al-Insyaallah seperti akhir tahun, akhir tahun, ah boleh dulu ribuan tahun dulu lagi, ah tiada dia tidak mencetak kalau. Ah, aris apun atau berapa? dengan maharis popolit. Ah, apila pun atau ya-ya-ya aris hmm, itu. Isteri dia. Ah, suka. Ah, dua pasut. Ah, baik. Hinghing. <tuh -tuh> Jika pun nak saya dah selesai. Atau yang kalau bilang mula beli kincana masih jatuh. al-Qadim. Tidak ada. Hanya satu. Yang ini enak nah, dihati. Setiap ha, setiap kalau tak, tak, tak, tak, tak, tak, tapi yang kali lah kami membaca pada dia. Yang kau tidak ada mereka ikhtos mata mata. Kalau semua lihat itu pergi ke dimanapun. -apa, apa dia ni yang kau tidak ada mereka ikhtos mata mata. Hah, yang bukan dah kemari, bawa pada hati lagi beli data tak boleh kita isi sifat dia Kalau kita isi baca berlagu roda sifat yang ada pada dia, dia boleh berbilang bilang kau ini. Ya Allah satu kodin bergerak kodin jadi dua, irodak kodin jadi tiga. Si Pak Mahan tujuh kodin jadi tidak punya agak lapar kodin. Patut kalau si orang lain, oh kodin banyak. Tak boleh kodin mereka tidak ada mana je sel, so, saja pada semua tuh. Hanya minapar tak pokok. Buat iblis tuh gaya tuh. Ha, ah kita alis senang pertahankan. Ah, ha, dia. Ah, ha, senang tak? Ya, senang tak mabo? Senang baca si dia. Ah, senang. Lalu tu lah tak saling itu, rosadil mu takdiru. Jadi jawab lama nak ikut lagi. <tuh> <tuh> lama ada <timi> <tuh> tak silmu berpadaatu, bade al qamtini ati, tak salingmu wajah rodi daluhum ma'una ma'isla. Yang banyak yang mereka itu buat mukadimah. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Ah, terutama ulama-ulama Islam. Kalau kata wah, awal itu, ada mendatang bulihs mereka itu, akan diberapoti bahat, di kesamaran dan kesiluan buat lawyer liu, jatuh barang, telah, atasnya, a, yang telah, Atasnya mukarrab, yang telah minta kering ajaunya uli awal oleh awa awa lawyer dulu. Wa tu, eh, al itu ada waktu untuk awal dan capu gaung mana itu akan itu satu bahat itu dia tahu pula dengan dia punya diri menyangka wa' al dia lama begitu qatalah itu jawab itu amnya hmm maka azdahin katanya ada wa' auroti. Ha ini lah bawa ke atas pada pada hadats wa'aturo wa'aurodi wa khalat hadi tapi jawab lama tak ada begitu Ketika oh, muda akhiruna hendak jawab ulama itu, kata menuju sengaja Oleh kuok ulama muda akhirun taala Anhuk. Ah muda akhirun tak boleh. Aini ahli sunnah wal jamaah. Ah jadi bangunlah kata menuju ah uli kuok ulama muda daripada ahli sunnah wal jamaah. Jemaah itu tak siapa. Ah jadi. Kau tak mahu kemana itu? Akan tolak pertahan akan demikian itu si bahasa. Pak Malah kena urus ayah rohul. Itu dah. Pak Malah kena sa ayah rohul. Nampaknya mak untuk tak fikir mengatakan bila kita loh ahli sunnah pelmurad itu hidup ayahnya rohul masih Apa yang nak buat ni? Ah, kata kata apa dia? Mengapa akan al-sairah? Dia lah Orang yang tak ziloh Haca il-rahah Orang yang tak apa yang tak apa Nak mengikmat Nak mengikmat ha, Tapi ingat Hak oh, yang sebenar Dia kata, Tetap sebenar Haa Walaupun nak dan Nak mengusapkan Tadi-tadi Ini yang dia kata Allahnya kalau bila emas Duduk dalam Dalam tanah dulu Mana pun Emas tetap emas Kali pun nak buku dengan besi, nak buat ke apa emas dekat emas Ah, ha, Kali temaga perlu bersih makan, buku dengan emas pun Tak bersih makan dikit lah Haa haa dia ajar lahir Orang-orang yang bersih makan Buka dengan emas pun kata emas Emas dia ada berasa ikan e Bukuh dengan emas Haa dia panggil dihiaskan Dihiaskan dengan emas-emas Tapi benar di dalam sebesi yang ah. bercarat hmm. dibu ha. ah. hmm, dibu ah. tapi dibukus dengan nikmat pakai juga apa buku ah tak payah nak beli mak buku mak buku dah ah senangnya ini belalai buku sudah dengan nikmat kita dia nikmat ah kita tengok kisah lalu dia ada ambil bulan diri murah pula tu mola murau dari mana motak-motak membawa timau tu mahar dia tahu tak sedih ah mudah-mudahan kita membangunkan banding-bandinglah akan ha, nak mencemark. Ha, jadi dengan itu dah kuat ulama ahli semak, bismillah. Kemudian ini yang sengaja menolak dan kemudian segala sebahagian eh, itu. Jadi kalau nak tolak itu tak ada nak mengkawalkan. Nak tolak inapoh. Eh, kalau sisi sisi yang sisi sisi tolak atau tolak senang. No. Ah, ha, jadi terhalu dia nak terhalu, terhalu dia nak nak mengajak orang yang nak buat cerita. Ah, tak apa-apa dia nak ah, kerukuh benar tu Haa, ah, nak kulit kata belah ni Haa, ah, nak buat begini Kita kena buat belah ni Ah, kita kata Haa, nak Lalu tu lah balik Allah nak menolak tu berhajat lah Fahkaji Maka berhajat lah mereka itu Al-Muqad ila firud Ilaqizrajiha Berhajat kepada memasuk akannya, Acanya terikat di jalan sembahak hanya dibawa oleh mereka bahagia Tengah ambil masuk Di jalan nirin Tengah permasuk di jalan cacatan Mereka itu bukan Nah, Habis tu dia dalam kitab usul dia sebut arak Kena sebut nirin Bagaimana so, kata saya kenapa? Kata arak nirin, hafal sapa Kata nirin, hafal sapa Ah, dia malah Haa, dia malah Haa, dia dia Jadi dia kena tentu dia kena sebut dia pakai istilah Jaffa Kita sebut tuat istilah tu Tapi kita kena suruh dia istilah tahu Dia katakanlah itu tu siapa murah Dia nak tahu mana nak suruh tahu tu Ah, Itu dia Lepas kita kata Kalau istilah istilah baru ni Timur-timur satu dipakai istilah Dia Ah, istilah Kita nak tahu Jaffa Bila dia katakanlah tu Nah, Kalau dulu tak ada sedikit penyak Kau dah ada calut Penyak, dah lihat tabel Tak tahu Jaffa Jaffa Kita tak ada seringat Bapak ni panggil Jaffa Jaffa nak ada Jaffa itu mah apa boleh ke guna nama dia. kadang-kadang sini orang lain. Ah di Malayukan. Kadang-kadang permuara di Malayukan. Apa ada la nak bin patutlah hum murat atau mana. Mana tahu. Saya dah tahu dia taklah gitu dapat boleh. Ah tak apa dia bayar apa bayar makrub. Kalau bayar bahasa Arab bayar. Bayar. Alsi menyangka dia mana ni. Ah pasal murat dia apa boleh sebut bayar. Nau? Oh, haa, dia banyak istilah lahak tu Nah, dah tu tak Kadang-kadang nak tidur di Kita tak perlu buatan naji banyak Haa, haa, korang nak, korang nak Haa, haa, haa Haa, tapi dia kena mengingat, mesti Tak ada tak perlu Hmm, tu dia Atau, nak suruh, nak bayar dengan Tak boleh naji dengan Oh, tak, tak boleh naji Tak boleh naji Oh, tak boleh naji tak Anaknya anak amal, kita buat tak ada perlu pada nabi lah Perlu pada amal ni Dah, nabi nabi tak amal tak tunduk Haa, nampak orang-orang tak tunduk Jadi, tak nak dia tak nak minat balik ni Ada mesti senam dia Jadi, keliru lagi Awak dah Ah, Haa, tu dia Pas, nabi nabi nabi nabi, nabi nabi nabi nabi Haa, menajak ni Tuk orang ni, ni Haa, orang Bagaimana kita berpaksa lah kita ada yang menjaga, kita ada yang menjaga, kita ada yang menjaga. Kita ada yang menjaga. Kita yang menjaga, kita jadi boleh panas, kita ada yang menjaga. Haa haa, kita ada yang menjaga. Haa, dia kena gagal. Orang kata menetap, haa, bukan menetap, menetap. Haa haa, haa haa, ini perhatian boleh. Haa, dia panggil dunia api, itu yang cabut, banyak belaku dan so, masalah sebab tu ulama ulululil dibangun mengatakan. Bangun menerangkan keluk ini bahawas kataan tak boleh kata nguyak. Ah, nabi tak perlu banyak, dia mahu bahaya. Ah, kiriman ke yeah. yang paling berbahaya sekali. Nabi tak perlu banyak. Ah, ha, nah, ini Muhammad bahyah. Seorang nabi dekat-dekat nabi kena kena kena. Nabi tak perlu banyak Berlawan Sabar tak? Tak tahu berlawan Ketua-ketua Nabi jawab kepada li ala ha'afat mati Ketua ni tak perlu banyak Tunggu dia lah Japaul tu? Haa haa Alhamdulillah Hmm Seorang yang arah tu ni kata Belajarah yang ada kata arah Haa ada arah Alhamdulillah Kita nak duit tu lah Nabi mahu jarah tu dia oh Ku'an lah tu tu Haa Alhamdulillah tunduk mana dia pun mana dia ada dia buat waktu bila akhir bagi nak tidur tunah dia bagi doa kutman adalah hari tekanan dan mul arabiyyah wa anhum hamam bila arabiyyah zaman muajja wa ah ah apa jam nak jadi ke macam hajat mana tak kita pula tak ah waktu raya wala nak dia masuk diri hubungan kampung pergi tak keluar jalan Allah ha ini tak boleh nak menipu ini rugi ah mesti anu ini nama mesti jawi jawi tapi yok pada jawatan dan ini kita kut ah itu dia sebab dia belah tu ah itulah kitab itulah wa muta'akhiru ba'in polo tahala ni katsebah wahtaja fahtaji mata bahajalah illa qidrajah kepada termasuk penyertifikasi dalam ini penyata pembuk dalam muka muka supaya apa tu dia macam jangan ini aktiflah ha? supaya dapat mereka itu daripada menolak semua kereta sebab ambil dulu dengan kata-kata ambil, ambil dulu dengan tolak taklah nah, lah ha, lah nak ambil dulu apa tanpa pemurah tolah ni ah istilah guna ulang ni apa tahu kita olah mungkin tapi murah menopangnya dia kata tolah dia ni ah dia <tide> <tide> ah baik Manakala itu baru lah mungkin kita talak sini. Cari-cari ada satu kelima, makna banyak. Dia panggil mustarak lagi, mustarak makna lagi. Padahal mahu dia murah satu makna. Sebenarnya makna ini tak tahu dipakar. Haa. Ila dhamadkan miniradihak. Lalu itu, fana ajrajuhna illya liwaradimuhimu. Maka tidaklah memasuk oleh mereka itu al-muta'akirah. Ha asalnya, asalnya saya cuba itu, juga masuk ke dalam kalangan mereka ambil kaca, dia mahu cuba Arak, kaca Arak. ada berapa bahasa? Tak ada Arak. Nak tahu Arak diisi buat ulamak usuludin. Arak diisi ulamak juga nak. Buat penampal sapa. Jirin, apa percataan jirin? Jirin, apa belajar dengan jirin? Haa, saya ajak pada saya, tahu, kan demo mahu lepas percataan itu. Asal juga, jirin. Itu maknanya, cungguh baiklah dia sendiri benar besar tanah. Ah, apa sebut dia benar noktah. Ah, dia dia. Nah. Dia sibuk Arab benar telat. Ah, benar dia telat. benar datangnya. Benar datang bertahdik. Ah, ke asal dia. Ataupun bila nama Arab siapa dia Arab. Sejak pada kita ni. Kepala aku tu nak tolak. Ah, bila menelih nak tolak. Kalau Yusuf, wak musa'afirun, ambillah tulisah cuba hak sedikit masuk dalam perkataan mereka dalam kitab mereka, tidaklah masuk Malaysia jana gara' yang penting. Dia gara' jadi muhim. Haa, tidak masuk Malaysia jana tujuan yang penting. Haa, tujuan yang penting ni lah, tujuan yang penting apa? Iaitulah tujuan yang penting ayat, berkata. apa gara' yang muhim? Wahua, berkata. Tidak, terkata. Nah tu orang dia betina allah. Itu nak tolak si anak tak tahu buat kan? Kenal supaya nak salak dia pasal ahli aliman pemain pemain. Dia tahu kata orang ni jenji jok main bola ringjok. Dia dapat masuk alia buangan. Dia kena dapat jenok lambung. Taulan nak leh dia Dia dapat jenok dapat fit kamen. Jadi dapat main alia jumaan. No, dia dapat dapat minyak ambek alia jumaan. Oh, dia dapat jenam buah tu. Oh, dia banyak dapat minyak leh. Dia jom mana tu cari tu? Nah, itu lah. Aa, katanya.. Ah, dah la nak ambil bola dia lahya, dia tu. Kau nak buat macam tu kena? Kau tu? Dia nak kat mana? Ah, ni aku cakap Awak jaga. Waktu ni tak muat, ya, nak Dia tu mana Dia dekat tepi. Ah, pala beling ni. Saya tanya. Ah, dia buat tu. Main nak nak cari orang nak tengok dia. Ha, eh. ha. Um, ya tak nak nak nak patah dia. Allah jawab dia dekat dia. Dapat memanglah gitu dia lama juga tahu buah tu mm dia ni buat satu ni dia orang ni ayah ni dia bijak dia panah dia pukul dia langit ah untuk mana dia bijak dia nah ah dengan catatan ke titik-titik apa khabar kitab hakir ini yang kita dah haturkan Tak ada kena betul pada tak ada benda dengar ada benda langit ya hak tu ayam tak pok kru kau lalu Haa, muda ambil ke mana, ambil ke mana Nak dia mau air ke mana itu kan Hmm, ialah tu Di air tu Oh, nak ikut datang Salah tu jauh sekali Bahkan saya kisah datang Di air tu Tak jauh lah Terutamanya, terutamanya gerak itu Kediahan tak jauh oleh wajib Wajib demusbut arak nah benek ko arak demusbut diru sebut diru sebut yukin yukin jahat nih jahat diru ha kita takrifu eh. nah tak jauh lah sampai ni boleh wadi ah dia, dia Nah, ah rayak lu Itu ulang lah fina lamam kana alayhi bi zalika bartanah ha atika tadindu tu artinya lahidu aqulu zalika Ha, aku kata apa dia tu sama hadrajim illa li warabim muhim muhim hakikatnya tajau uh, firkatnya oleh dia ha tu aku kata kalau gitu aku lu zakah ada kaum mukhalifan lima aku kata begitu tu aku menyalahi mereka Karena analisun yang cubi diaman analisun tak tahu muka pada demosi yang demosi itu berazhar di jalan hidup masuk segala sudah jalan mereka itu tengah tengah hari cubi on falkon demok hidup mata arokiring tengah tengah ada tengah ada kodar meneruskan mustafi on dah mula kodar wajannya kodar mustafi tidak semu pasti dan pasti tiada ada pun ada ada pun yang mutabbil ataupun segi tak tahu ada no, ya qad istan ummati 73 dan kemudiannya telah bercerai-berai ah atau istarot atau terjahul atau macam ni dan kemudiannya telah berfirqah bercerai-berai berterjahul ummat ah ummat ini ayat ummati ijabat kerana ke si ummah disini Ummatul Ijabah Ummatul Ijabah Dimana ummat Islam lah Haa Hakkukur ni tak masuk Ummah ni banyak ummatul Ijabah Ummat yang sampai seru Ijabah Tapi mereka tak terimu Haa tu pakai istilahnya Ummatul Ijabah Orang-orang kisir Haa ada peraya oleh Islam tu Dia banyak ummatul Ijabah Bila sampai seru Ijabah Mereka terimu Islam Banyak ummatul Ijabah Ijabah mana menyahuk Terimu tapi bila dia leh istilah dia pecah ah gitu ah di mana wafadik syarafatil umatik dan semua itu telah pecah belah, bercerai berai, ulis imah umatik ia bahkan matiklam maksudnya, jadi saya umat saya dah ingat syarafatah tujuh ah kemain tu, tak muda tu tujuh puluh tiga tu tujuh puluh tiga tu dia dah kata. Tuhak yatim pulak ni Dah hati kipulak pukah daripada satu syirqah Dah hati kipulak yatim tu banyak pulak tu Haa tak habis bila Mungum Tengah daripada mereka itu Daripada 73 Mungum minas kelas yas keadaan tu Ada satu syirqah tu Satu syirqah yang lepas yang selama Ah, mana wa hiya al-firqahun nabiya minlah al-laki al-firqahun laki ala yang jarak jarak ala al-firqah yang berjalan ala ma atabara kana alaihi yang adalah atani atama uleh nabi yuqallallahu alayhi wa sallamura ma kana Nabi kata yang jalanan Ya berjalan atasnya oleh Nabi SAW Wa afhamuhu Dia oleh segala sahabatnya Al-Nabi kata Al-Alaikum bisun Nabi Wa sunnabi Al-Qillak Al-Rashidin Al-Masidin al sahabat-sahabatnya Nabi kata, ya kata SAW Dia berkara Satu hari empat Ya tutup Ya bangun Bu ucah Haa Itu dia ya bangun Bu dia kata jangan. Ah ha, dia kata bahawa semua semua ni dekat Jepani hari tu tu. Ah hebat ha, yang benar riak dia royak kata satu kali ambil duit tak lepas mayat menitis air mata. Dia bangun drama hal itu keluar tadi tu menitis air mata. Ah tajet ha, ka annahu seolah-olah yang ucapkan nabi hari tu bagi oleh yang bermuhuna langit dia disempa oleh kami kata Rasulullah nak minyak dunia pelak kecapan di ayah itu, teramah di ayah itu yang menghentarkan hati wajilat sepuluh ini yang yang menghentarkan hati-hati kepada para kami, kepada kami, kepada kami saya ingat kami, saya kata Rasulullah kena minah dunia kali lalu kami kata kami kata kena, awfina Ya Rasulullah Aku ha, akan nak, nak percaya pada buat kami Kecailah ke kami Ya Rasulullah Kecil Jakob Buka kita, kita ingat Lalu, anak usia ha, Jakob itu usia Lalu lagi aku usia Usi yukum Usi yukum Bitaqwa Allah Waksam'i watbah Yang kata Fa'innahu main ya'isi Tumbadi Baka ya Rasulullah Takutlah kamu asyak Allah Aku percayakan kamu semua tu Dengan takwa Allah Mekna ta'ah Mekna kepada orang yang titul ni kat jalan mualah, ni kena to'ak pasang, ni kena dengar ni kena dengar, ni kena, dengar. kena patuh orang yang ajar ni kat jalan mualah, ni kena dengar ini percayaan Nabi sebab dia tengok di zaman Nabi ni bila masuk ke Jaya Bayar katak akses ni kalau dia tengok di zaman kita ni murid katak akses buruk tengok di zaman kita ni, anak katak akses ibu bapak ibu bapak main maikia ibu bapak tak Nabi, morang Nabi Ayat tak jika-jika ya, na'udhu billahi minjali Ayat surah dia Ayat tak itu ya Aha Tunggu Naga-hagari Naga-hagari Ya tak, ya tak Ketan Oh yang meruak bisu jadi Payah-payah takut Pala Mena tak ada ketinggal ni Na'udhu billahi Ini belah kiri zaman kita Di mana ketua asal ah, tak ada Najib salam Alaykum bisakwallah Usiikum wa Usiikum bisakwallah Tak ada kisir ni kan ah ha, buat budi murid tu ha, ah tak nak tak nak apa dia tak nak dengar dah pada guru nah, sebab pada mana-mana sebab kepada kisah juga ke dunia engkau eh, anak na'udzubillahi minzalik atau ah ha, dia Kadang-kadang ada satu murid pun ah bernama insya-Allah guru yang cinta Allah memang tak dan macam apa tak so, ayat dia ada satu murid Dia hari dia lelaki perempuan nampak nama dia tak sempat panggil dan dia macam salah ni ke platela dan macam beli dapat saya kena dendok dan kalah pelatuan berapa kali dendok nak nak pukul pukul di sini mahal mahang panji berharap saya pukul ah katalah saya, saya mulut punya madu beru perempuan kata lagi punya madu oh tak bapa saya tak betul tak betul pukul pada saya tapi saya pukul ah kata mas saya lagi khan jauh jauhnya kata jenis, jenis, ah, ini Dia pukul kita jauh pukul lagi kita ah Alhamdulillah, belakang-belakang, dia kata raya di mana-mana Tak ada tu, raya Allah, Alhamdulillah, dia kata raya dan haa tak fikir ke nak, Abang tak fikir lah Dia kata raya Dia berapa kata-kata surat ni Dia tak, Namun dia ni salah Ni tak kita ni salah Dia dia ni nak rakyat ni ni salah Haa ni kata, Pahak ni nak baca dia, aku baca sikit Dia ya, ni kata gitu, Uuh, oh, kita tak lewat gitu, nak kut-duhu macam aku Ah, kata kita Haa, ni kata nak nunul Malah dia kata-kata raya, Menurut Ah, itu dia Nanti kan? ah, ke okay, jadi dia ni tak ada, dia tak ada Tidak ada kan? Haa, dah kita tengok itu ni yang mana? Ini nanti dia jatuh yang dia lakukan Dia nak jaga wibadak dia Ini tak apa yang dia lakukan Haa, saya rasa Allah Haa, dia pembukaan bila buat pesta kan ni? Oh tak, mana buat pesta? Bila tak payah-payah masuk kepala benar tak betul Allah oh, kata dulu ayam kita jadi ya, tak kita nak jadi. Naya to teman kita ada. Itu sangat hidup. Amiin saja. Amiinlah. Ah, patuh. Jadi kena jalan dengan tanpa aderak, naga ros. Doa. Patuh. Kela memanah ajak kita ke jalan yang baik. Ah, jalan dia, jalan nak dia, <depois> kita doa. Minta to ada lima kilo kentimah Nah, jadi dengan itu Nabi besar-besar-besar Di fata kemana Ingat dia berkata Kalau muhidu Kalau muhidu Selepas pada timati itu, muat no, akan berkening Kita tuliskan Ya amat banyak nah, Ayat kata Fa'innahu man ya'isninkum ra'bi Faya rah Tila akan Lalu buat sobat Bagaimana kita nak duduk dibu tu Ya Rasulullah kira -kira, kalau kita temui masa tu Api dia berkata Fa'alikum disermati Wa kinnatul qulata Ar-Ratidin al-Ma'idin al-Ba'ad Ah ha, tu yang ada Senang menulis jalan-jalan Nabi Ada aku maka dia ada, Lepas dia tak ada? Haa ah, kulapak-kulapak dia Maka murah punya kulapak Banyak ulama' mencahliq macam-macam Jumbo kata ialah kulapak-kulapak Haa tu maka tu Bila kamu ni Siapa dia? Ya? Haa pada hukum hadis Al-ulama' Kulapak Haan dia akhir Ah, Haa mana umum dan Umar, di takdirnya, wa Allah, wa wa di takdirnya, umara, dia takut dengan Dia takut dengan al-umara, dia takut al-umara, dia takut dengan al-umara, dan juga dia takut dengan al-ulana Itu dia mengingi Allah, Masih, kita, Tuhan ah bin Pratih <tuh> Nah, nah maka kita di, di situ, dia mengelak daripada perkecahan daripada Kalau tidak, dia jadilah Hmm. Kemudian Habis nah, ini katak 73 saat itu Arti saja Ya Lepas Allah Masih kata Allah kan? Masih kata Allah Ini kata kami Ini oh, kata awak kami Ini oh, kata gulungnya kami Pasal ta'wah lalu Haa Ini jawab putusan Inna Rabbaka huwa yakul baynahum Yawmal qiyamati Kima canu fihi akhtalipu kalau mereka dah selesai, saya akan jawab buddhika. Saya akan menikai daata itu. Siapa yang betul, siapa yang tidak. Haa, dakwah-dakwah pula. Haa, tirqatul nadiatul wahiyan laqi ala maa ka'ana alaih nabiya sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuh. Haa, ni kata kami jalan tenah dan betul. Haa, kata kami ikut tenah dan betul. Olahnya di da'an kiri dan sebabnya kharapak. Kata-kata jelah. Haa, maka. Wa senani wa tada'una inna jama'bir hadithi. Dan tujuh puluh dua lagi tu di dalam nasko sebagaimana barang tersebut adalah hadis. Kacau wali, tau pak? hak tuh tujuh puluh? Polak? Hm. Itka roqohiru umat mubahibatu sebagaimana kata pada hadisnya lapan Mei telah berkaca peloh oleh segala umat yang dulu ada sini ini wasabaina fiar pada atau di umat dulu ni mana ni? iaitu itu mina, ah minun Yahudi dan Natsara, ah minun Yahudi dan Natsara, ah mereka pecah kepada 72 Ada satu riwayat lain begini, telah berpecah oleh ah, Yahud 71 dan berpecah oleh Natsara 72. Ah, ini riwayat beratur. Dan wacat dari punah, ah ini melelapan, ah ini lelapan, wacat dari ummat ini. Jadi ini apa? -apa? Ah, dan lagi berpecah kamu, ah ini mainan. Waktu ter, wa, waktut cari pun, ah main dengan tikok dan lagi berpecah uli kamu, ah kamu yang tuju pada po-po Ah, wahai umatku, lagi kamu berpecah, wahai umatku, salahkan wasabain nasir pada tujuh puluh tido po, ah yang Ah, dan lagi kamu cak tujuh puluh Minhum tengah daripada mereka itu ada firkah tunggu waktu satu firqah yang firkah yang satu najisun ia lepas daripada sekali dalamnya toh. Wat nama wat sebahun tapi nak tujuh puluh dua waktu dalamnya kan tidak awal. kata kuat kata dawai puat itu. Agar betul lah dawai tak dakwah pun kita tuju pada kita ulama. Hmm, kita setuju pada cita mana cita ulama dua cita ini dia daripada siapa daripada ahli s.a.w ha, tujuh situ tujuh situ ha. <tuh> abis atulah yang musanah kita wa ma'lu dalam mata wa ta'dufal ilmu ni aflid din dan adapun adapun kemudian daripada itu maka sahur dengan segala usul itu ialah wajib wajib yang bahagia ia kepada menyatu. Ah ha, sana tadi. Qawluhu ha, tu orang nak bawa. Lakinn min taqwil salfa kulli man tafaratuhu li ithar multajjan. Ha, ah tu nak dia bawa titik anak lagi. Lakinn ba taqi ila. Tapi ha, dia kata ah ha, daripada memanyang memanyal ayat tu itu pena ulul jalalah nak ayak kata nak menjaga tu pun nak menjaga tapi menjaga tu yang layak Aa, istidrat, nak tidak data terlalu banyak layak banyak pendapat juga itu macam kata eh qawluhu la tulji la athriha ta istidrakun ana qawlihi yahtaju litabiyin ana istidrak nak mengeluarkan hak wahal di atas kata tanah yahtaju litabiyin Karena perkataan ni tu kena nambah wajahnya. Kau lahuh ya tadulista bintu ya dia. Akan macam sebut tuh awak nak itu, atau itu rock kita mendapatkan perkataan miring, sama sikit sikit perkataan. Tuduannya pun nak menolak jawa ham. Asalnya tidak wahalan, wahai katakanlah berhajat kepada mengek wahai kata pohon anak panjang na anak mengek Wahajjah tu Kalau orangnya dah tak pergi Kenapa-kenapa lahir tu Sebab dia kata Fisid rasun ala qawlihi yahtaju li tabi Li anahu yartabi ma'idhat takwiri Janana qawlihu yahtaju tu Menghalafi dia memberi dunia Akhir Bertambah Tambah Nampak ni senang malian lah Lalu itulah pada Zalika maka kalau Ia iya nifan lah Zalika Zalika liktibak Haa Zalika liktibak tu dipahami dengan kata-kata Nya Musanna, lahir minat tabwidkan dari hilafilah. Fajannahuqad so Allah Alhnya Musanna kata begini, hafalkan ini tanpa ilmu kan usul ini, ini ilmu usul ini, wah ini hajaril tabin. Walaupun jika berhajat ia kepada menerang pun, illa annahu tetapinya. Ah ha, lakinnahu tatafiyahu sunu tabajja'u pada menerang tetapi tatafiyahu la yamthalul mubalawatu ma'ahu tak saya dia boleh melampaui teretanya serta cambing itu di sabuni bil ibarah pada memanja keibarahannya ah ha, sungguh bajak pada menerang tetapi tak saya dia oleh melampau selajak serta menerang itu pada memanja keibarah ha, ah dia buat apa Lianna keranu nyomu balaw, al mubalaw kipat wilud ya pan itu adi membawa ia ilal malah liti kepada segan wasa mati dan gemuk ah jadiya malah malah ah kemalah rica nanti malah bawa pada malah kebawa kebocor dikat melalui arca kerana apabila mudah Allah pada memanyer membawa ia kepada malal kepada malak waqa'ati dan dimun jemun, ha dimun kita panggil jemun kita panggil syaqauluhu ha, min tatwil katanya dan katanya, ha, kata musnad min tatwil celleihuma min at-taqrir ay min wa sababihi ha kata meminta li li sabab dia kata kami litalk tetapi kerana memanjang tetapi ah dengan tiba memanjang itu jadi kufurullah ya Muhammad jalalahu taala kita nak kelak itu kufur kufur juga kufur ta'ar ah nah jadi kufur hem ya nak hem kerja juga bila hem tu kufur jadi ya malah qan ni ta'al wal muradu hmm. kala nak sini dengan kata memanjang itu mana at-taqwilul qamilu Haa, panya sungguh, panya terlajok Haa, itu murahnya <tuk> Sekali itu, faal kiri maka alih pada at pada atas tuwil pada katam kata Minas tuwil, alih lah apa itu? Alih lah lil kama Haa, alih lah lil kama Panya-panya terlajok Jadi, faal mahrur, maka ha yang dibimbangkan, ha yang ditakuti, ha yang ditelahnya, ialah Inna mahuwal mubala watu fisa tuwil Iaitu merampau pada memanjah و واما اصل تطويل dan adapun apa memanjang wa tu salaya buru bak tercada hadzia namanya mudah kita tak faham oi ya sikit tak bah kena bagi jadi panjang tip namanya ya ti ba'a aa wa tatwil apa makna tatwil ha lihat kan nah wa sabab wa makna tatwil isyudia ba Adab yang mahu di dalam dzin zaidin atas muta'arifin, ah, lihat orang yang ada yang tidak ada. Ah, apa yang ada? Ah, apa yang ada? Ah, apa yang ada? Ah, apa yang ada? Ah, apa yang ada? Ah, apa yang ada? Ah, apa apa yang ada? Ah, dengan la yang lebih alal muta'arafi atah yang dimaklum. Tak maklum tak ni padah dah. tapi kena orang oh, nafsu Ini ni kena dipanjat lagi. Li awqa'in naf'i bagi manusia yang sederhana, manusia yang tengah-tengah. Ah kalau-kalau kita kata kelas dak istidai mutawassit munzahi. Ah sanau Haa, aku ada buat bahagia tu Aku ada buat bahagia ni daripada satu sahabat-sahabat Di panji datang, ini kuat tidak Haa, daripada lima naik ha, ha, ni Di panji hama ni kuat-kuat kelas tengah Di panji Haa, kuat kelas tengah kan ni Haa, ambil lima tu juh Kalau dulu buat puan hapohok wajit lah Haa, tu kelas tengah Haa, main ke atas lagi ni Di panji hama tawati, pecak ke sini lah Haa, naik kanawi Hmm, ha, tu awal. Awal ini dia. Maka setiap objeket pun kena tengok urian, karena uriannya tetap apa nama ni banyak, banyak bahasa. nah. Jadi bila ayat telah kena, di'auza binna bagi kepada manusia yang pertengahan, allazina lajalhum yang tidak ada bagi mereka itu fatahahun, tidak ada fatahah wala balawah, tida, tidak ada balawah. Ha, maka urian ni bahagak pada penama mandi itu. Ah apabila tidak ada qabah ah dalam ilmu balaghah ah nah oleh ini kena bahaja pada memanjat tu atau tidak mengajar ada mengajar dalam kitab ahli hak kenapa senang huraikan panjat tu ini dia wa amma liqtiqaru ada qoititqah kita panggil rencah qoititqah rengkah atau memenekkan perkataan bahawa ada ul maqsud makna istifaq iaitu tu kemaksud di aqall la min al ibarah al mutaaribah mutaaribah apabila ibarah yang maklum panggil makna kalimah sifat dengan awyah tadi kena banyak ni nak tambah makna awyah terjemah ni kena sikitlah ya? wal musawat apa musawat dia tiga kataul istifaq mutawaq mutawaq ialah adaul maqsud ilaf di mutawil ilaf jum mutawil muta'arifi iaitu menunaikan maksud dengan lafaz yang yang menyamai arah dia dimaklumkan jamalah ya kami jamalah apa-apa namanya tu ah telah di antaranya yang berada di dekat tadi terjebak dalam dalam hendak sebut tu tetapi adat ni kena hazar ah kena walaa bwaa pada disebut. Ha ni ada. Karena kalau buat aku orang tahu dah. Kalau disebut jadi lebih saja. Ah apa itu firil dalam ma Sebab bab kakak saya tu parahnya terik tapi apa itu. Tapi kalau terik sampai tak tahu alih tak balang bola. Ha dah kena tengok dia. Hmm. Ah qawluhu jalati l-iqima.